Jó reggelt, jó estét, jó napot annak függvényében, hogy ki mikor talál rá erre a beszélgetésre, az akárhol. Produkción kívül az elérhetőség, dörö.fi gmail.com. Ez az iratkozzanak fel, az nála még nem működik, az majd biztos egyszer eljön, de ezt a beszédet, ezt a nyelvet még nem beszélem. A vendégek. Fülöp Zoltán és Lóbevén Norbert. Nektek a születésnapotok is egymás mellett van, nem? Szia, János. Köszönjük a nézőket, hallgatókat. Egy nap különbség van. Na ez az idősebb. És bajtok 40? 8, és valamennyi. 48-es, valamennyi. 48-es félpont, nem? Kb. egyébként. Amikor 19 éves koratokban elkezdődött, ab voltnak az archetípusa, vagy nem is az archetípusa, rá nem tudom micsoda, az honnan jött? Mi szerettél volna lenni, édesfiam? Neked ugye volt egy nagyon híres apukád, sajnos csak volt. De azt szerettem volna, én is köszöntelek, vagy köszöntöm a nézőket, és teged János, azt szerettem volna lenni, hogy az apukám volt, ugye ő is, az ő apukája, meg az ő nagypapája is fotós volt, sőt a nagymamám is, meg a keresztmamám, tehát egy fotós dinasztia. Sok voltunk van. vagyunk, sokféle fényképezők volt is, van is a, a családban, de hát főleg a, a családi házban, vagy a, a családi otthonunkban volt rengeteg oda-haza. Uh, és én azt szerettem volna követni, amit ő csinált, én, én az a fajta gyerek voltam, kicsit hiányolom néha az enyémnél, vagy próbál rájuk erőltetni, aki így, amikor apám, mint fotoriporter, jött ment non-stop -a, a városban, hétvégente, hétközben, én mindig mentem utána, és, és kíváncsi voltam, hogy mi történik. Neked egy van? Egy bátyám van, négy évvel idősebb. Anyukád mivel foglalkozik? Ott. Anyukám is, ugye már sajnos nincs felünk, ő egy gyógynövényboltot vezetett Sopronban családi lakás megvan, még ott a Deáktér, ott a Deáktér környékén volt, nem? Megvan, igen, igen, a testvérem lakik most ott, ez egy, amikor én hányan, mekkora voltam, általános iskola vége felé járhattunk, akkor tudtunk egy lakóterapi lakásból átköltözni egy, egy szobában nagyobb lakásba, és igazából az ilyen ifjú koromat, vagy fiatal koromat, amikor a Zolival megismerkedtünk azt az időszakot, azt a Deáktérhez kötöm abszolút. Segítsetek, hagyan keveset aludt, amikor születtek? 74, 06, és 21. 74, 7406. 06, á, Sopron, 74, á, a lányomnak, aki 1998-ban született, és mondjuk megnézni, akkor hogyan mesélnétek el, vagy kezdeni bele, Zoli, abba, csak megnézem az időt, hogy mit jelentett 74-ben Magyarországon, Sopron, mi volt a különbség, Mondjuk Budapest és Sopron között, Debrecen és Sopron között, de akár Győr és Sopron között az, hogy 74-ben egész pontosan Jó, volt, oké, azt nem, a, nem a saját emlékeimből mondanám el, hanem a, mondjuk így a szüleim elmeséléséből, de igen a 70-es, 80-as, 90-es évek főleg a 89-es évek, amit már így megéltünk külön-külön is, meg együtt is azért a Sopronban mindig volt egy, egy olyan fajta speciális helyzet, ugye így a közeli határ szél miatt is hogy, hogy mindig úgy másként tekintett ránk az ország, vagy Soproniakra az ország. Kicsit mindig úgy irigyelték Sopront, hogy ott az ember gyakorlatilag egy 10-15 perc alatt el tud érni a határig, és például amikor a Fertőtónál nyáron strandoltunk, akkor, akkor kellett egy útlevél ellenőrzésen át átesnünk. Ott volt egy ilyen hosszú... Hol föl a határőrök? Hol szálltak föl? Volatra. Uh, nem tudom, mert mi általában uh, stoppoltunk, vagy bringáztunk, vagy úgy mentünk, ilyen fertőtor, ott volt egy ilyen, egy ilyen bódé, és akkor uh, egy ideig azt hiszem, de nem, nem biztos, hogy jól emlékszem, uh, csak olyan mehetett ki, uh, aki, uh, tehát ha nem volt útlevelünk, mert olyan gyerekek voltunk, fiatalok voltunk, akkor valamilyen speciális útlevélre rendelkező valaki tudta az embert kivinni, azt hiszem ilyen piros... Uh, jelölés volt az útlevélbe, és akinek ilyen útlevele volt, az volt jogosult arra, hogy magával vigyen olyat is, aki ugye vállalja a felelősséget, hogy a ki megy, és ugye a fertőt területe az a hatásába esett. Nekem ez az egyik ilyen nagyon beégett élményem a gyerekkoromról, hogy megyünk bringával, vagy valamilyen járművel, és akkor, és akkor ott átesünk a határelenőzésen, és aztán végre spontán gondolkodhatunk. Itt egy kaleidoszkóp olyan lesz, elsősorban a kihalbatlanságom miatt, de egyébként is szoktam ezt módszerként alkalmazni. Te tisztában voltál-e a családod beállítottságával? Most megint a korszak kérdés, hogy, hogy mire gondolsz. De akkor gyerek, gyerek, gyerekként azzal tisztában voltam, mindig mosolyogtam rajta, amikor így egy, egy jutott újra, hogy, hogy azért a, az apukám sokat beszélt arról, mint a város, mondhatom azt, hogy a legismertebb fotósa, hogy őt azért hívták rengetegszer a párbizottság rendezvényeire fotózni, e, olyankor megkérdezték, hogy Lobenben, elvtárs nem akar-e a pártba, és ő mindig ilyen büszkén, viccesen mesélte, hogy mondta, hogy hát annyit kell járnom misére, hogy nekem ez nem fog beleférni az időmbe. Meg a lakóterepel volt egy ilyen felnyitható, lábbal felnyitható szemetesünk, ezt mindig olyan büszkén elmondta, hogy ezt abból a pénzből vettem, amit a párbizottságtól kaptam az utolsó munkámért. Tehát ez egy ilyen, azt hiszem, elég jól magamévá tudtam tenni már úgy a 80-as években, amikor általános iskolás is voltam. Oké, okay. 89-90. Hogy, hogy élte meg a családod a rendszerváltás? Nem te, a család. Van egy olyan anekdóta, vagy egy olyan pillanat, amire a legtöbbször gondolok miközben 16 óvesek voltatok, azért akkor már nem voltatok gyerekek. Igen, az hát azért százával tudnék nyilván sztorikat mesélni, a történelmi pillanatokat is, pár európai piknik és a többi, de mondjuk ami leginkább szerintem leírja azt, hogy a családom hogyan viszonyult ahhoz a helyzethez, amiből én csak néhány évet kaphattam, hogy milyen volt az a bezártság, ami, amikor csak három évente lehetett átlépni a 6 kilométerrel lévő határon. Egyik e, e, hétvégén otthon voltunk, 89-ben, ha jól emlékszem, és elfogyott otthon a só, és mondta az apám, hogy egy pillanat, és egy óra múlva mondta, hogy Ausztriába vettem, és így visszajött azzal a sóval, amit most is kihozza ideg a gondolat, hogy akkor már gyerekként is átéreztem azt, hogy neki az milyen lehetett az a boldogság, hogy erre várt 40 évet, hogy ezt most megtehesse, hogy ne a sarki ABC-be menjen el, hanem kiugorhasson helyzőstadban egy kis üveges. Hány kilómeraprét 40. A Sopron is, még az helyzőstad 30, szerintem. A te szüleid. Köszönjük. Hát az én szüleim uh, uh, érdekes. Nekem most ami beugrott élmény, az is most vagy 88 89-re datálódik, amikor a, egyébként diszidált svájci rokonainkat először meg tudtuk látogatni, de ez még a rendszerváltás előtt vehetett, tehát valamikor ott a, annak a tájékán. És uh, volt egy nagyon régi Rozzant-Varburgunk, és ezzel vállalkoztunk egyébként, Montröben laktak, Svájcban, tehát egy viszonylag komoly út, és nagyon vicces volt, mert túl azon, hogy átléptük a határt, és akkor addig nyúztuk a nővéremmel a szüleinket, hogy álljunk meg, álljunk Ketten meg. Mert azt, igen, van egy nővérem öt évvel idősebb. És azon, addig nyúztuk szüleinket, hogy álljunk meg, mert úgy hallottuk, hogy nem endem, sok lehet venni, és hogy ez, ez volt az álm, akkori álmunknak a beteljesülése, de aztán tovább mentünk az úton, tényleg valami, nem tudom, egy napos út volt, és természetesen útközben közben az autónknak, a varbúknak a rükverc funkciója, ezért úgy tudtunk mindig tankolni, hogy az egész család kiugrott, kivéve apukámat, és akkor vissza kellett tolnunk a megfelelő helyre az autót, és akkor így többen így az ilyen nyugati világ ö, ö, ö, ö, reprezentánsai, akik ott tankoltak, így nézegettek minket, így egy ilyen oldtimert, és akkor többször odajöttek, és kérdezték, hogy egy gyárilag nem, nem nincs benne a rükverc, és akkor ezt úgy meg, megjegyeztem, hogy a szocialista vívmányokra, hogy rá tudtak csodálkozni akkor még a emberek. Mivel foglalkoztak? Emberek. Apukám gépészmérnök, uh, és ott is dolgozott gyakorlatilag egy helyen egész életében az autófelszerelési vállalat AFIT néven elég ilyen visszavag ismert volt így az egész országban, mindenhol szállítottak különböző autóalkatrészeket, anyukán pedig a, a, egy faipari vállalatnál volt ilyen műszaki előadó. Hol dölt el a sorsod? A tekintetben, hogy mi Nem, hol dölt el a sorsod? Egyáltalán eldölt? Azt hiszem, hogy igen, nagyon, nagyon hogy azt, jó a kérdés, hogy, hogy hát sok mindenre gondolt az ember, de azért most meg kell ragadnom a pillanatot, hogy mire gondolsz. Az egy sorsfordító volt, azt hiszem az életemben, amikor a Müller Péter Sziány meg a karcsi, Gerendai Karcsi azt mondta, hogy gyere hozzánk dolgozni, mert addig azért egy kicsit inoktam a, abban, a, abban a kettősségben, hogy... Azt az utat akarom eljárni, járni, amit az apukám, családom? Ez hányban volt? Ez 93, 95 inkább táján, vagy pedig azt az utat, amit az, előtte azért az olíval már gimisként elkezdtünk, ami arról szólt, hogy városi rendezvények és így tovább, az arra mindenképpen jó volt, hogy... voltatok? Igen. egy Nem. Nem. Én c voltam, a no, ez d mellett volt ilyen, körülbelül 20 méter a két. Milyen tesztenek. tagozat? Nem voltunk külön. is, én nem emlékszem, hogy lett valami specifikált dolog, sima gimnáziumosztály volt. Két osztály, mint nem volt tagozatos. Az A, B volt szerintem, vagy igen. a bersenyi Berzsény de a utolsó évben a Ismerettség honnan dotálódik? A köztünktevő ismerettség? A... Bármilyen a... más ismerettséget is mondhatsz. <gül> úgy voltak a, a tömbösítve a testnevelés órák, hogy az Ások és a bések voltak együtt, a fiúk külön és a lányok külön, e akkor és a C-nél, D-nél ugyanez, és mi úgy találkoztunk először, hogy, a, hogy, hogy gyakorlatilag egy összevont fiú testnevelés órán elkezdtünk beszélgetni. Hét éves voltam. Azért az torna órán én egy testnevelés urán, én, aki szintén nagyjából hasonló időben vettem fel a szemüvegemet, azért kés srácot nagyon meg tud különböztetni. E... Agyos. E... Akkor még csak egyes volt, aztán szerintem még amikor találkoztunk, akkor is egy-kettő körül Most? lehetett. Most már négy forat. Énként érdekes, amit mondasz, mert mindketten, akkor kezdtünk egy igazán beszélgetni, amikor mindketten fel voltunk mentve valamiért, és ö, voltak ilyen úszodai, lővérúszodai kirándolások, amikor az összevont osztály ment, és mivel fel voltunk mentve, ezért a medence széljén elkezdtük beszélgetni, és abból alakult egy ilyen két órás beszélgetés, aztán később egy jóval hosszabb, évekig tartó barátság. De mi lettél volna? Szerintem valamilyen humán bölcsész vonalon történelem, irodalom, nem tudom, tanár, fogalmas Te fociban vagy jó? Hmm, nem, azt nem mondom, hogy jó vagyok. De azt szereted? Azt szeretem, igen. És te? Hát én fociban nem vagyok jó, <gül> hogyha ellentéteket kell keresni, vagy olyat, hogy nincs közös, az biztos például a, tornaúra, vagy, a vagy a sport. Hát abban vagyok jó, azt hiszem, hogy látszódik, ami látszik rajtam, vagy látszódik az életemben. Még mielőtt elkezdődött volna a szervezés, vagy a szervezés már korábban megvolt, mint a volt? Tehát előtte is szerveztetek ezt-azt? Igen, hát gyakorlatilag 10, tizen... mikor is meg, 14 és fél éves korunkban. És akkor mi? Körülbelül, és akkor elkezdtünk először ilyen iskolai, uh, hogy hívták ezeket, Diáknap. diáknapokat szervezni, amiben minden mi voltunk, mi vezettük a műsort, a szerkesztők mi voltunk. Uh, Van ennek uka? Hát akkor így úgy gondoltuk, hogy ezt így kell csinálni. De ismerkedni lehetett vele, untátok magatokat, valamelyik tanárnál akkor bevágódtatok, sodróttatok, CDEF. Mi? Na, hát inkább ez a nyüzsgés iránti vágy. Legalábbis én, én, én ahogy emlékszem, az kb. ez volt. Azért ti, ahogy ezt otthon mondatták volna a jó kiállású gyerekek vagytok, tehát egyébként ismerkedési problémáitok nem lettek volna, ha nem kezditek el ezt a tevékenységet, akkor sem. Tehát ez nem az ismerkedéshez kellett alapvetően, mert egyébként ott láthatok volna a sarokban. Szerintem nem, ez jól látott szerintem igen, már úgy azt a részét, hogy, hogy nem ezért csináltuk, ilyen, ilyen önmegvalósítás, nekem én mindig oda kenyarodok vissza, hogy ez az önmegvalósítás, hogy valamiben bizonyítani, az, az azért elég ott van szerintem mind a kettőnkben. 14 és fél éves korban? Hát... Kinek összehozni valamit, és, és egy kicsit így alkotni valami olyat, amire a többiek azt mondják, hogy na, ez szép volt. A beszélgetés legvégén kéne ezt kérdezni, és ugye amit én csinálok, az gyakorlatilag minden erre van felfűzve. Ugye azért mindenkinek van egy klúja, és mindenkinek van valamiféle magyarázata, hogy miért alakult úgy az élete, ahogy alakult. Ezt ugye akkor elegáns, ha én kielemzem, de most nem fogom kielemezni, vagy az egész beszélgetés így is elemzés, de ha most rákérdezek, akkor van rá válasz, hogy miért lettetek azok, akik? Tehát mondok egy példát, és ugye ezek a példák olyanok, hogyha én ezt szembesítem az illetővel, arra nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy igen. Hiszen amit én látok, arra azt lehet, hogy ő szégyellni, vagy büszke rá, de akkor sem akarja megosztani. Tehát mondjuk a Friderikusznál nyíregyháza, a szülők, az anyagi helyzet és hogy ő megmutatja magát, az mindenféleképpen benne volt. Nálatok mi volt? És mi van? Ha elfáradt valami, akkor mi fáradtál? -e? Szerintem pont a, a mind, a, mind a két rész az eleje és a mostani állapot is érdekes. Én az én esetemben azt mondanám, hogy már általános iskolás koromban is valamit mindig kerestem, amitől ki tudtam tűnni a kis csoportomból, osztályomban iskolaújságot, kezdtem a társaimmal, a fülivel elkezdtük a Soproni, micsoda, bulisorozatot, a Voltot, és így tovább. Ez nyilván egy, egy elemzésemértó helyzet, de szerintem legalább ennyire érdekes, hogy most közel 50 évesen miért még mindig, mert hogy nyilván egy részét lezártuk az életünknek, volt fesztivált szigetes ügyeinket, de azért azt látnod kell, és te látod is nyilván, hogy a millió más teljesen hasonló ügyet viszünk a vállunkon, úgyhogy decemberben is rengeteget dolgozunk rajta, és látom azon én is, és rácsodálkozom néha, hogy ő is én is, mi az a motiváció, amilyen? Jó, ugye elmére? nálatok a felosztás is nagyon faramúci, hiszen a Noresz van a frontvonalban, te időnként megmutatod magad, de olyan nagyon nem érzed magad rosszul, hogyha nem vagy a frontvonalban. Szóval átad, igen. Az ismerettség is így alakult, anélkül, hogy itt ebben mélyebben elvesznék, Mindkettőtöknél volt egy felemelőkedő éve, az ismerettségnek volt egy platói, és az elmúlt időben inkább a görbe lefelé mutatott. Ennek különböző okai voltak ebben, vagy vannak ebben, nem érdemes elveszni. A Norest ismerem jobban. Itt hosszan beszélgettünk rá, de beszélgettünk, akkor az eléggé mélyesik ugye nem hiszem, hogy minden részletével jó lenne előállni, de speciál a Noresz nál megéltem azt, hogy számára mindaz, amit csinál, kicsit olyan, mint a Kejfej Tehát, hogy egyébként például a Lóbenveik galéria is arra való, hogy ismerkedjen művészekkel, könnyen lehetséges, hogy ezt tagadni fogja, de olyan a Norasnak az egész portfóliója, mint hogyha egyébként, ha bemenne egy bankba, vagy bemenne a postár és nagyon hosszú lenne a sor, és nem lenne kedve kiállni, akkor azt mondaná valaki ott a züvegfal mögött, hogy áll, maga az a galériás, jöjjön közelebb. Lehet, hogy nem a legjobb példát mondom, de hogy használva van a foglalkozása. Tehát, eh, amit elkezdett mondani, hogy kitűnni, hogy megjelenni, az, az nagy mértékben benne van, és ez az én szememben azért se tud negatív lenni, mert én ilyen vagyok. Te milyen vagy? Az a része, az önmegvalósítás része, tehát a magammal szembeni támasztott elvárásoknak való megfelelés, az szerintem hasonló köppen működik nálam is. Néha ja, ezen szoktam gondolkodni, hogy én azt a részét szeretem szerintem megspórolni, azt hiszem az a legjobb kifejezés, ami mondjuk azzal jár, hogy, hogy a bankba szólnak, hogy nem maga a galéria tulajdonos. Tehát azt a részét mindig úgy végig gondolom, hogy, hogy szeretném a mindennapokban azt, azt hogy, hogy, hogy annyival többször csörrel meg a telefonom. Most lesarkítok mindent nyilván. De, de azt, azt talán egy kicsit én szeretem megsporolni, és ezért időnként hálás is vagyok a Noresznak, hogy ezt, ezt így viszi helyettem, mert, mert a baj én szerintem ráadásul nem is vagyok olyan jó, mint ő. De valami nagyon érdekes nálatok, nevezetesen az, hát az ismerettségünk az biztos, hogy több mint két évtizedes, vagy van-e három évtizedes, nem tudom, vala kettő között lehet. Nem tegnap. À, akkor mindannyian fiatalabbak voltunk, de azt, azt az űrű csillogást, ami egyébként azzal a foglalkozással elvileg együtt járhatna, bár könnyen lehetséges, ezt az űrű csillagást inkább a színpadon fellépőknél kéne látni, azt a szemetekben sose láttam, mindig volt bennetek valami olyan, ami egy olyan praktikus rész, ami... ami ezt most nem fogom tudni jól uh, megfogalmazni rosszul, meg nem akarom, de színpadon állni és sose akartatok, miközben egyébként álltatok színpadon és diszkóztatok de amikor diszkóztatok se őrjöntetek úgy, mint amikor a lovasi elmondta, hogy fantasztikus volt, be volt tévve, bár azt hiszem, nem kábítószerre, hanem piáltal, által, és aztán ez egy legendás történet <hül> számomra, és aztán mondta, hogy milyen fantasztikus volt a koncert, aztán utólag végignézte, és azt mondta, hogy ő még ilyen hamisorsó az életben nem énekelt, és nem gitározott, de hát az alkohol. À, csak én nem voltam ott, vagy ti tényleg nem uh, cseréltetek helyet az e Um, én például, az elmondja, hogy mit gondol, amikor a Te festiválókon... voltam? Igen, igen. Uh, tehát én például átérzem a katarzis többször is, amikor mondjuk uh, ott van előttem. Csak hogy katarzis. érthető legyen, ti vagytok azok, amikor katarz van a színpadon, és közben beszélgettek a sátorban az UNESCO elnökével, Csányi Sándorral, Orbán Viktorral, Brezsnyevvel, velem. És képesek vagytok erre, miközben én azt mondom, hogy egy hát hogyan képes, jó, oké, rendben van, a labdarúgó, VB van, akkor ott, ott állnak a, tehát akkor megosztják a figyelmüket a koncert és a, a kivetítő között, de én erre képtelen lennék, illetve azt mondanám, hogy hát ehhez luxus elmenni Sopronba, vagy a Szigetre, vagy bárhova. Nagyon rosszat mondtam? Nem, nem, nem, Ö, én azt Próbáltam itt valahogy bontszolgatni, hogy, hogy azt a katarzist, amit egyébként ilyenkor megélek, azt, azt, azt ugyanúgy megélem, mintha a színpadon állva élném meg, csak valahogy így más. Ezekben Zeni a össze? beszélgetésekben... meg Egyébként lehet, hogyha értenénk hozzá, akkor, akkor már próbálkoztuk volna, szerencsére nem. Legábbis én. De mi az, amit megélsz? Uh, tehát azt a fajta... Uh, visszaigazolást, meg azt a fajta... Tehát a másik beszélgető partneremben a Rezsnyevnek, meg a nem tudom kinek a szemében azt a csillogást, hogy, hogy amit létrehoztunk, az azért mennyire hálás. mondjuk adott esetben nekem vagy a Nuresznek, vagy belőle. Ugye most, hogy beszélgetek veletek, felidéződik a múlt. Ti nagyon élveztétek, és most ne kérdezzetek vissza, én is élveztem, de egész másféleképpen. Ti nagyon élveztétek azt, hogy ezzel egyébként egy olyan társaság középpontjává tudtatok válni, vagy központjában tudtatok lenni, elsősorban Noresz, is, amilyen társaság középpontjába soha nem kerültetek volna valószínűleg nélkül. Ez benne van. Persze. Abszolút. Tehát a királyi udvarba való belépőt, az ez alkotta meg. Igen, sok, sok udvarban, igen. Milyen érzés? Ez előtte valaha is eszetekbe jutott? Hmm. Hogy milyen lenne a királyi udvarban? Aztán később mi a számos kritika is ért benneteket, de még nem tartunk ott. Hát az, az, hogy előtte gondoltunk erre, én azt gondolom, hogy nem, de, de az első pillanattól éreztük, hogy hogy ebben mi tud vonzolni. Tehát ez annyira egymásra épülő, mint egy ilyen hólabda, ami gör -gör gördül lefelé. Az első volt a 800-on voltak. Már ott is éreztük azt, hogy az, hogy a, azok a Soproni két évvel idősebb gimis srácok, akik példaképeink voltak ott vannak, jaj, de klassz hogy Budapestről te vagy a Ligeti eljött, az milyen szuper arra jött, amit mit csináltunk. Tehát az a katarzis, amiről beszélsz, amit az Igipop, vagy a Marsalkó Dávid, vagy a Lovasi átél, azt tudom nagyon jól a is, én is. Ö, valami nagyon hasonlót átélünk, amikor így meg tudunk állni, adja Isten, nem esik az eső. Paszki, ezen dolgoztunk 300 napig, és fölépült, és kigyitottuk a kaput, és megérkeztek. Ez valószínűleg sok szerencsés ember van az országban, aki hasonlót megél. Mint ahogy az evzámból öcsi, ha tart egy kiállítást, akkor valószínűleg ugyanezzel a boldogsággal néz hogy az Ebzámbó öcsi egy egészen kiváló példa. Ott például én valami olyasmit éreg tettem, mint ahol a Noreszban van valami vágy, és ez, amit egy, ezt nem tudom jól elmondani. Hogy lett az öcsi? Nem, nem tudom, vágyal, az mire gondolsz az öcsi? Ma, majd a, te, ha elmeseld, akkor talán jobban el tudom mondani tíz 15 év ez a kapcsolat, vagy ez a találkozás is. Amikor fesztiváloztunk, mármint, hogy voltoztunk, akkor mindig az volt a fejünkben, hogy, és egy kicsit ez a, ez a fajta megszállottság, vagy, vagy a, nem tudom, sok mindenre igaz ez azzal kapcsolatban, vagy, vagy utal arra, amit mondtál. Zolin és magam is éreztük, hogy nem biztos, hogy kell a nem tudom, mire még költenünk időt, energiát, pénzt, de akkor lesz szerintünk izgalmasabb, szebb, működőbb, hogyha például, megpróbáljuk rábeszélni a kortárs művészek közül néhányat, hogy legyenek ott és alkossanak. Hány évvel az Hát 15 legalább. És az öcsi például egy abszolút Pert jó példára. Hát nagyjából amikor felköltöztünk a kempingbe, azután években, ez, ez ez igen. az években. az es évek elején. És az öcsi? Az öcsi jó példa arra, hogy, hogy ő, ő, őre nyilván úgy tekintettem, mint egy nagyon-nagyon tisztelt, nem nagyon ismertem egyébként a munkásságát, se csak néhány alkotását, hogy vajon egyáltalán szóba áll -e Erről nem. beszéltem. Hogy ez milyen ragyogó eszköz. Tehát, hogy az ember egyébként nem tudna megismerkedni a Marlon Brandoval, de a volt fesztivál a zsebében, esetleg van rá módja. Erre gondoltam. Igen, de hogyha lehetünk, eh, hogy mondjam, nem, nem, nem szerénytelenek, akkor én ezt egy kicsit azt gondolom, hogy nem, nem érdemtelenül. Eh, például az öcsivel való barátság, ami szép lassan kialakult, az nem annak köszönhető, hogy azt mondhattam neki, hogy van közöm a Volt fesztiválhoz, hanem az öcsi látta, hogy hogy bánunk velük a művészekkel, amikor eljönnek Sopronba, milyen vendégszeretet övezi az egészet, milyen csapattal vagyunk, akik ott vagyunk. Tehát az egész termék, az egész, ezt a szót nem nagyon szeretem, az egész körülöttünk lévő feeling, amit, amit tudtunk adni, az nagyon sokaknak szerethető, jól érzik magukat, és, és valami olyat tudtunk adni, amiért kialakult köztünk egy, egy oda-vissza nagyon kellemes helyzet. Hogyan volt a legeleje? Mert ugye ma már, mint producerek, ezt én mondom, nem biztos, hogy jó szó, de azt mondom, hogy producerek... Uh... A, a filmkészítés utolsó embere viszonylag jelentős távolságban van tőletek, de a legelején, mint producerek magatok voltak valószínűleg az is, aki egyben a kenyeret is vágta. Azt úgy nagyjából látjátok, ahogy nőtt a távolság köztetek és a későbbi kenyérszeletelő között? Hát nyilván ebben is voltak mérföldkövek leginkább. Egyébként uh, erre úgy tudnék válaszolni, hogy a szívünk szerint, és ha nem 24 óraban állna egy nap, még most is szeretnénk a kenyeret. Biztos? Szerintem olyanok vagyunk. Uh, nem biztos, hogy pont a kenyeret szeretnénk de lehet, hogy gyúrnánk a tésztát, vagy nem tudom. Tehát, vagy biztos? Lehet. Én, én, én, ha nem lennének fizikai korlátai, meg, meg, meg nem... De, hogy lenne bennünk annyi energia, meg, meg, meg, meg, meg hatékony, de nem hatékony. Tehát ezért nem is vetődik ez fel. Pontosan erről van szó, hogy akkor nem volt kérdés, hogy hatékony. Igen. Ma már ez kérdés. Igen, ezt most elsősorban arra céloztam, hogy, hogy a lelkünk mélyén azért az is egy nagyon hosszú folyamat, és meg kellett tanulnunk, hogy hogy elengedjük a kést, ami a kezünkben van a kenyerszereteléshez, mert ez soha volt egy egyszerű folyamat, mert mi úgy nőttünk föl, hogy már pedig azt mi, mi tudjuk szeretelni, és úgy tudjuk szeretelni, és olyan vastagságot tudunk vágni, hogy az. Hát beléz vagy egy olyan dologba kezdtetek bele, amiben nektek mestereitek nem nagyon lehettek, hiszen az országos rendeli zűrődában dolgozhattak legfeljebb a konkurenciá, a konkurensek, de a konkurensek egészen más tevékenységet folytattak, mint te, hiszen azok sosem csináltak viszont koncerteket. Nem a fesztiválokat, ez, ez igaz. De, de pont egy olyan szerencsés párhuzamosság azért volt az életünkben, amire a az előbb már célzott, hogy azért mi elég sokat tanultunk a Karcsitól is, aki, aki akkor már, amikor mi elkezdtük a Volt Fesztivált, eléggé benne volt a, a sziget koncepcióban is, meg, meg azért mi láttuk ezt az egész sziget történetet kialakulni, felnőni, és szerintem hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy hogy rengeteg mintát, tanulságot, kulisszatitkot, vagy akár az egész gondolkodást -e a, a fesztivál szakmáról abban nem, nem tanultunk. Ez egy nagyon érdekes dolog, erről mi külön beszéltünk, de részleteire nem térnék ki, hogy miközben a, a, a kacsmennyivel idősebb, mint én? Négy. Négy jelen. nem jelentős. És a takács? Ő is. Ő is. Ő is. Um... Tehát miköz a Takás talán kevésbé, de ti hárma mindenféleképpen egy iskola vagytok, az a kádártamás, aki nem leváltott benneteket, hanem aki a konstrukció révén a helyetekre került, aki egyébként életkorban talán fiatalabb, minti. Vagy legalábbis nem, nem sokkal idősebb. Egy évvel fiatalabb. Egy, egy, egy évvel Oké. Okay. Ő egy egészen más iskola. Igen, ő, ő másodig szocializálódott valószínűleg így a munkában is, meg mindenben. Ti a szó jó értelmében, és erről a Noránszak ügyes sokkal többet nyilatkozik, mint te, külön beszél, hogy ő milyen self-made de a self-made menségetek, miközben ma már egészen más az a környezet, ami annak idén benneteket körülvet, az valójában végig elkísért benneteket, annak az összes pozitívumával, negatívumával. Aki ezt tanulja és utána csinálja, a szónak ebben az értelmében nem tud self lenni. Hát más-másra jár az agya annak, aki ezt már, már más szemlélettel közelíti meg. Ha ma kéne egy csinálni, szerintem nem lehetne. De szerintem ez a ti életetekre is áll. Ma ezt az egészet úgy megcsinálni, hogy annak idején megcsináltátok, nem lehetne megtenni. Pont ezt akartam mondani, hogy amikor sokszor megkérdezik, akár diákok, akár interjúban, hogy milyen tanácsot adnál annak, aki... Igazából nem tudok hasznosat, mert hogy a, az első tíz év az egy, az egy jó nagy játék lehetőség volt, évről évre tudtuk saját hibáinkból tanulva formálgatni, tovább lépni, de hát egészen más időket élünk. Gondolom, te sem tudnál. Nem. Nem. Léttlenül Jó időben voltatok jó helyen, vagy azért nem ennyire egyszerű? Az mindenképp egy fontos tényező volt, hogy jó időben voltunk jó helyen, Euh, amit szerintem úgy kerek a mondat, hogy mi így ki is aknáztunk, euh, amennyire tudtunk, és él, él, tudtunk élni mondjuk azzal a lehetőséggel, ami, ami jött szembe. Ha ma visszanézel arra a 18 éves, 19 éves El Fülöp Zoltára, mint a karinti féle találkozás egy fiatalemberrel, akkor sok minden eszedbe jut, vagy olyan nagyon sok minden nem. van -e elszámolni magaddal? Sok minden eszembe jut, a lényegi dolgokban nem. Talán, talán ami egy picit előnyömre változott, az, hogy egy kicsit lehiggattam, meg úgy, úgy, úgy, kicsit úgy, úgy, úgy képesebb vagyok már a, a, az impulzív természetemet kordában tartani. Szerintem ez, ez mondjuk előnyömre vált. Viszont az akkor egy jó hajtó erő volt, hogy amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy nem ismertem kompromisszumot, és mindenből kihajtottam, amit lehetett, csak ez néha lehet, hogy nem olyan stílusban történt okay, esetben, Erről egyébként ilyen. nagyon esik szó, mi a munkamegoztás köztetek? Hát uh, szerintem mostanra azért nagyjából az kialakult, hogy, uh, hogy ki mivel szeret, meg mi az, amihez legjobban így, így uh, van a finitása nagyjából ha konkrétumok mentén mondjuk egy, egy ilyen fesztivált így függőlegesen, vagy viszontesen fel kéne szeretelni, akkor mondjuk a Noresz inkább a program és a kommunikáció, én meg inkább a, a, a technikai oldal és az egésznek a, az ilyen operatív része az, amit amivel foglalkozok, meg a szponzorációval, meg azt a egy speciál, eléggé megszerettem, hogy hogy hogy kell egy, egy, egy jól sikerült, vagy egy jól összerakott koncepciót valakit eladni és és kedvet csinálni hozzá. Meg szerintem ehhez azért vannak viszonylag jó ötleteim is, meg, meg, meg technikáim, de körülbelül egy, így, így valahogy így a kreatívabb részét, a, ami a koncepció, kitalálás, program, stb. norez fogja kézbe, én meg inkább azt, amit elmondtam. Ebben annak idén a baklónak a magabiztossága vezetett, vagy mi? Amikor elkezdted? Az a furcsa, most csak azon gondolkodtam a Zoli válasz a kapcsán, hogy a legérdekesebb az, hogy miközben olyan nem történt még egyszer sem, nem volt rá szükség, hogy leültünk egy asztalhoz, és azt mondtuk, hogy ezzel te, ezzel én, valahogy mégsem lépünk nagyon egymás Lábára vagy egymást szemére. Miközben most az Ori úgy fogalmazott, hogy a kreatív részén tudom, hogy bizonyos esetekben ugyanúgy izgatja őt is a kreatív része, de, de megtaláljuk, megérezzük azokat a pontokat, ahol, ahol hagyunk egymásnak azt hiszem mozgásteret. Sokszor napokig nem is tudunk arról, hogy a másik éppen mit csinál. Egy telefonval amikor képbe hozzuk egymást, de annak sincs hivatalos formája, de úgy nagyjából tudjuk, hogy, hogy ez, ez, ez, ez, ez, ez minden megy előre is és a heti értekezleteken majd, majd képbe kerül mindenki, hogy hol tartunk. Egyébként azt megtartottuk a mai napig, hogyha, és ez oda visszaműködik, hogyha azt érezzük a másikon, hogy mondjuk egy, egy adott dolog rázós lenne a mások előtt előhozakodni, akkor azért leteszteljük egymáson négy szem közt például, hogy, hogy ne ott kerüljünk egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk neki nagyon nem tetszik valami, amit én kitaláltam, és akkor az által egy ilyen... Tehát ilyen szempontból szerintem eléggé figyelünk, figyelünk egymásra, Sőt, van a titkos szavaink, amiket bedobunk egy tárgyalásról, hogyha változtat, érdemes a koncepció. <gül> <vagy. gül> úgy, úgy Kérjenek benneteket erre, vagy akkor éppen ebből a dudon ne kérjek ilyen titkos szavakat. Azt, azt mondta, hát évtizedek óta senkinek nem mondtuk még ezeket. Um, mindenki, aki párkapcsolatban él, tudja, hogy egy párkapcsolatnak uh, változik a hűfoka. Ez nem lehet változtatni. Az egy másik kérdés, hogy ilyenkor arra szoktak hivatkozni, hogy de az a hőfok, az, az évekkel később kiégetni, egyebek. A saját tevékenységeteknek érzékelitek-e a hőfok Igen, tehát a hullámzását mindenképp. Az, hogy ilyen tartós szendek lennének benne, azt, ö, azt én még egyelőre nem érzékelem. Tehát most azt nem érzem magamon, hogy így kiégtem volna, vagy ilyen. ilyen nem is feltétlenül a kiégés inkább az, amikor az ember lelke mélyén unja, de ezt nem meri bevallani. És nem is az unalom a rá a legjobb szó, hanem valami egy nagyon jól működő megszokássá válik, miközben előtte szerelem volt. Akár visszautasított szerelem, meg elnyert szerelem, de szerelem volt. Szerintem egyébként erre egy kicsit az is válasz, hogy miért működünk, vagy azzal is tudnánk válaszolni, hogy miért működünk úgy, ahogy, hogy ebben így mi folyamatosan új és újabb és újabb maradva a nem szerelmeket keresünk, és ezzel próbáljuk fenntartani az, az, azokat azt a hőfokot. De szerelem vagy üzlet? Mert a kettő közötti különbség ez zongorázni lehet. Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Szerintem az, ami nekünk a mai napig nem mindig sikerül, az ezeknek az összehangolása, meg összefésülése. Mert adott esetben jön egy új szerelem, amiben nagyon belehiszünk, és nem biztos, hogy ha racionálisan, objektíven, üzleti szempontból meg, úgy megvizsgálnánk, akkor, akkor úgy döntenénk, hogy, hogy, hogy, hogy ezt tovább visszük. Viszont lehet, hogy sokszor azért nem is megyünk annyira a mélyére, mert nem akarunk szembesülni azzal, hogy ez üzletileg nem biztos. Oké, okay, mivel szembesültök, mert akkor meg, jelenne, ugye, nektek ott volt bizonyos szempontból, mint a nyúlnak az agár, aki, nem, az agárnak a nyúl, amelyik ugye ott fut előtte és követitek. ezt csak azért merem mondani, mert kötőkkel volt egy ilyen beszélgetés, ott volt a karcsi, mint példa. Ugye a karcsi, aki kivált, azért valaki itt megnevezett szemét, bár ez nem titok, eh, arról, arról beszélt, hogy ő azt mondta a karcsai, amikor kiszállt, hogy ő ki fog szállni, és nem fog többet bemenni, és ti állítja a körbe rögtétek, és aztán konkrétan ez történt, hogy soha többet nem ment be, ami egyébként azt jelenti, hogy megtalálta a helyét, mert ugye aki a karcsit valamennyire ismeri, az tudja, hogy azért a karcsi jelen pillanatban nem egy valaki, aki azt a fát keresi, ahova fel akarja kötni magát, és kezében egy ilyen nagy kötél van, amire fel akarná kötni magát. Uh, ti nem kerestetek annyi pénzt uh, a volt illetőleg a sziget eladásával, mint a karcsi vagy a takács, de az a pénz, amit ebből ti inkasszáltatok, az untig elegendő lenne ahhoz, hogy életetek végéig a családotokkal együtt, a gyerekeitetnek is biztos egzisztenciát biztosítsatok. Én ezt többé-kevésbé jól látom? Hmm, igen de nem azt az utat választottátok. Nem azt mondom, hogy miért nem választottátok a Karcsi útját. Ti ugyanazt folytattátok másféleképpen. Miért? Csak hogy nyilvánvaló legyen, vagy egyértelmű legyen, hogy, hogy milyen időszakról beszélünk. Ugye a Karcsi valóban azt mondta öt évvel ezelőtt, amikor a öt vagy hat most már, amikor a Sziget eladtuk, hogy köszönéve az operatív munkában többet nem vesz részt. Mi kaptunk egy felkérést arra vonatkozó, hogy folytassuk a Balatonszandot és a, a Voltot, amire nem túl hosszú várakozás vagy, vagy gondolkodási től után azt mondtuk, hogy oké, okay, persze. E és azt sem mondom, hogy megbántuk, mert volt bennünk egy nagyon nagy kíváncsiság egyrészt, hogy egy olyan rendszerbe, ahol egy multikultúrában vagy multistruktúrában kell gondolkodni, ott vajon megálljuk el helyünket, jó ez nekünk, kényelmesen nekünk, mit tudunk ebből látni, de talán a legfontosabb motiváció az talán a félelem volt, mert hogy azért mindkettő mutatjuk a, a... Azt mondja, és a Volt Fesztivál most mondhatom azt, hogy mert azért így érezzük, mi vagyunk, ez volt a, a, a, a képrólunk, és azért nagyon sokan így tekintenek ránk, ezt azért fértünk elengedni. E, és azt hiszem szerencsések vagyunk, hogy jött az a néhány év, amíg, amíg ez illető, ott üle, ülepedni egy kicsit, és Már A vége nem azt, volt hogy... szép. Tessék? A vége nem volt szép. Mire gondolsz? Hát ugye kimaradt ugye egyszer a pandémiából, és az idei az nem volt már a szívszerelben. Ja, értem, értem. Átom. Diplomaták voltatok, de kényszerpályán mozogtunk, fogalmazunk. Mm -hmm. Oké, okay, rendben van, de azt azért próbáltátok tagadni. De ez mindig nem válasz arra a kérdésre, amit föltettem. Ami úgy szólt, hogy a karcsi kirépése, mi pedig... Ti nem ezt választottátok. Ö, olyan személyen válasz, hogy szerintem ez a félelem munkád vennünk, hogy még a karcsi azt tudta mondani, hogy neki nem lesz komfortos alapítóként, tulajdonosként, és így tovább ott ülni egy olyan székben, ahol ő még mindig egy fontos figura lett volna, de csak egy alkalmazott. Mi azt gondoltuk, hogy ez a szerep nekünk elképzelhető. Jó, de hát közben ugye személynevek nélkül valaki az élettel kétharmadát végigutazza. Tehát, hogy végül is megengedhetnétek magatoknak, hogy valami egész más csináljatok. Csak a, csak a galériát. Vagy csak utaztok? Vagy fogalmam sincs? Valahogy úgy éreztük, legalábbis én mindenképp, de szerintem mindketten, hogy annyira drasztikus lenne ebből az egészből kilépni, és, és tényleg ez a félelem, én, én, én ezt egy kicsit más, félelem is, meg egy kicsit egy ilyen ragaszkodás is valamihez, amit, amit, amire ú, amiről ú, úgy tekintünk, próbálok szerint úgy fogalmazni, hogy ne tűnjek szerintelennek, hogy, hogy, hogy el, nekem volt azért egy fejemben egy olyan, hogy ehhez, ehhez értek, ezt csináltam egész életemben, és ki tudja, hogy, hogy más területen mondjuk, hogy állnám meg a helyem. Ezt értem, de azt, amit ebben megtudtatok valósítani, azt megvalósítottátok. Tehát páratlanul jó összeállítása lesz a jövő évi de az. az abban az évben, amit korábban felrajzoltatok, nem egy magasabban lévő dolog. Elmentünk levezetni az amerikai Inter -ba, ugye ba úgy érted? Csak eszembe jutott az, amikor az európai futballisták, amikor már levezetnek, akkor kimennek az amerikai ligába levezetni. Ennél pimasabb vagyok, mert én már azutánról beszélek, amikor már az sincs. De ezt, amit most mondta az mgm példát, ezt én pont egy, megint egy az élet egy szerencsés helyzetet úgy élem meg, hiszen nem az történt, hogy kicsavarták a kezünkből a, a produkcióinkat, vagy a gyerekeinket elvitték katonának, vagy internátusba, vagy nem tudom hova, hanem minket ezért megfizettek, saját döntésükből azt mondtunk, hogy elengedjük, és most van lehetőségünk arra, hogy az életkorunkhoz jobban illő, komfortosabb, szerethetőbb, egy olyan csapatban dolgozunk együtt, akikkel imádunk együtt lenni. Nem fogunk valószínűleg soha többet százezres nagyságrendű szigeteknek a, a részesei lenni, de olyan nagy bajom nekem ezzel nincs. Tehát az, amiket most építgetünk, akár maga a galéria, akár az olival közösen a fesztiválos, akváriumos, bármilyen ügyeink, azok uh, emberi léptékűek, és, és ne, tud, eb... tudunk olyan közel lenni hozzájuk, ami nekünk jó. Nagy kérdés, hogy én ezt jól meg tudom fogalmazni. Egy klasszikus példa volt, amikor az Elek Laci, aki nekem főnökön volt a... Táska rádióban, az ifjúsági osztályon elhívták a tudományos rovatba a Kossuth rádióban és beszélgettünk arról egy nagyon jó ember volt, és egy nagyon okos fiú volt, és kíváncsi volt a véleményemre, jó főnök is volt. És kérdezte, mit gondolsz fiala, hogy az, ami egyébként a táskarádióban benne van, azt én mind valóra váltottam el magyarul, hogy ha elmegy onnan és átmegy a tudományos robotba, akkor elmondhatja azt, hogy azért többé-kevésbé megcsinálta azt, amit megkövetelt tőle haza. És valószínűleg én egyéni félelemből, hogy ki lesz az új főnök, vagy már a megszokásból, de nem csak amiatt, azért fel tudtam sorolni még egy pár dolgot amit a kájfej, ah, a kájfej, a csomós, az elszólás volt, Freud. a táskarádióban meg lehetett volna valósítani, és emlékszem arra, hogy ez a lacira hatott, nem túlságosan örült annak, amit mondtam, hiszen nem pont abba a gondolatívbe illeszkedett, amit ő szeretett volna. Uh, így vagyok én veletek. Miközben ugye... Uh, ifjúságomnak, vagy hajdan volt ifjúságomnak, és sor élményét kaptam tőletek, tehát igazságtalan vagyok veletek, de ebből a szempontból ez most nem az a kérdés, hogy most kedves akarok lenni, vagy sem, mert nekem most nem ez a dolgom. Amit azokból ki lehetett hozni, hogy annál többet ki lehetett volna hozni, nem tudom, eladtátok, elment az a hajó. De... Annélkül, hogy ez félreérthető lenne, van ebben a mostani szituációban valami vendéglátó zenészség az én szememben. Ami egyébként, ha meghallgatsz rockzenészeket, meghallgatod a somlót, bár meg lehetne hallgatni, akkor azt mondaná, hogy hát ez nagyon is praktikus. Csak az a kérdés, hogy a ti életpályátok és a somló akkori életpályája összehasonlítható-e, Beleértve természetesen, hogy nem vagyok-e alapvetően igazságtalom. Szerintem, hogy nagyjából egyébként, amit a Noresz válaszolt rá, én is ott venném fel a vonalat, hogy, hogy ha, ha egyébként úgy élnénk ezt meg, hogy most már a, a szendékosan én sem szeretnék senkit megsérteni, de nem tudom milyen műveletési házban szerveznénk mostantól nem tudom milyen napokat, akkor, akkor szerintem az egy más, más történet lenne. Azt gondolom, hogy amiket most a saját cégünkkel, ami ugye megmaradt a miénk, amiket szervezünk, csinálunk, azok azért egytől egyik olyan produkciók, nyilván nem lehet összehasonlítani egy olyan szigettel, ahol nem tudom, naponta több nem fordulnak meg, vagy akár csak a Balaton Szandal, vagy a Volt Fesztivállal, de, de azért szerintem nívóban nem, nem, nem visszalépés, vagy legalábbis mi nem annak éljük meg. E, Újat nem, nem találtok ki. Meges se kizárt. <laughs> mi ebben az új? Hát nem, nem, nem pont most ebbé jelen pillanatban, de... de nem azért... bántani akarlak benneteket. A... Ráadásul veletek korábban, amikor gyakrabban találkoztunk, ilyen beszélgetés, mint most, csak éppen kamerák nélkül, a Naresszal több is volt. Az azt, hogy de magunkat hoznánk ö, ö, kényelmetlen helyzetbe, hogyha magunk azt a célt vázolnánk fel, hogy márpedig mi újra szeretnénk egy voltat, újra szeretnék egy sziget részesei lenni. Ez én úgy gondolom, hogy valószínűleg nem lesz ilyen újra az életünkben, de tök őszintén mondom, hogy nekem ezzel semmi bajom nincs. Azt szeretném, hogy a Balatonon, Pesten, ahol, amit kitalálunk, tényleg, ahogy mondtad, nem vagyunk arra szerencsére egzisztenciális szempontból rákészülni, hogy céges rendezvényeket szervezzünk bárhol az országban, nem a bármi vendéglátó szaga lenne annak. Csak olyasmit csinálunk, hogy a szabadságunk mi ez van kedvünk. Mihez van kedvetek? Hát ö, ugyanúgy szerintem az, az, az van bennünk, ha megvalósítsuk azokat a terveket, ötleteket, koncepciókat, most ez teljesen mint egy, egy fesztivál, vagy, vagy, vagy egy magazin, vagy egy, vagy egy film, vagy egy bármi, ö, azokat a lehet magunkhoz mértem, meg a stábunk, a csapatunkkal a leg, legszínvonalasabban összerakjuk. Igen, csak ez nem ugyanúgy hangzik. Jó, mondok egy példát név nélkül. Van nekem egy ismerős, aki... Ö, egy nerközel életmódot folytat. Piaci módon nem nagyon mérhető. Ő ezt egyebek között azért is viszi, mert imád uh, időnként külföldre utazni és autócsodákat vezetni. Vagy, mint kiderült, van olyan is, amikor autócsodákkal jégmezőkön közlekednek, és az aztán végképpen nagyon drága, és amennyiben ez a foglalkozása nem lenne, vagy ez a tevékenységi köre, akkor ezt ő nem tudná űzni. Azt sosem mondta, hogy emiatt csinálja azt, amit csinál. De a szeme akkor csillog, amikor erről beszél. Ilyen van. Mert ugye kérdezhetném az, hogy a koncertszervezés ilyen, de az nem, nem csillog most így a szemetek. Van-e bármi, ami a jégen való korcsolyázást autóval behelyettesíti, vagy behelyettesíthetővé teszi? Vagy teljesen értelmetlen dolgot kérdezek, vagy rossz a koncepció? Szerintem az, az mind, tehát pont most ezekben a napokban, hetekben, hónapokban azért vannak olyan helyzetek, meg kihívások előttünk, amit ha végig tudnánk úgy csinálni, hogy a végén azt mondanánk, hogy, hogy, hogy összeraktuk és, és, és működik, akkor azért, akkor azért csillogna szerintem mindkettőnk szemétől, Mondok egy példát, azért van jó néhány, vagy többet jó néhány olyan kihívás, ami mondjuk a jelenlegi, rendezvényes portfóliunkat éri, akár a strandfesztivált, akár más rendezvényünket, hogy hogy, hogy hogy tudnánk pályára állítani, és hogy tudna stabilan jól működni, vagy akár csak az, hogy ami ezek mögött, a projektek mögött van, stáb, szervezeti struktúra, stb. azt úgy, úgy tudjuk összerakni, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi megfelelő távolságból tudjuk ezt nézni, irányítani, és, és valamennyire önműködővé válhasson. Tehát egy ilyen, egy ilyen jó erős csapatot, ö, ö, akik egyébként egy jó anyag, de, de még inkább úgy összerakni, hogy jól működjön, Azt szerintem most nekünk egy, egy olyan projekt, vagy egy olyan feladat, amit ha, ha velük közösen, már a kollégáinkkal közösen mondjuk össze összetudnánk rakni az elkövetkezendő fél egy évben, akkor utána szerintem attól csillogna például a szemünk, hogy ezt most... A külföldi eh, fesztiválok, azok megszűntek amikkel próbálkoztunk például Erdélyben? Igen. Nem szűnt meg, de mi nem foglalkozunk már vele. De lehet, hogy máshogy értettem a kérdésre, lehet, hogy van-e van -e vitorlázás az életünkben, vagy nem tudom. Az... Én azt gondoltam még, hogy és nyilván ez a, ahogy te is el szoktad mondani, én is jó ideje járok pszichológushoz beszélgetni hasonlószörű kérdésekről. Azért nagyon hasonló mintákat vagy sablonokat követek a magánéletemben, mint a, mint a munkában. Tehát ha az a kérdés, hogy csillog a szemem akkor, amikor, vagy mitől csillog a szemem, mondjuk, ahogy a karácsonyra én tudok készülni eh, családilag, ahogy a házunkat, a lakást, a nem tudom, mit dekoráljuk a gyerekeimmel, ahogy jön várom a április, hogy végre a valatoni kis házunkba eh, lemehessek, és ott úgy várhassam a vendégeket, meg a, meg a családot, hogy minden úgy néz ki, ahogy kb. ez, a, ami, ami nekem szemcsillogást okoz, és ez nagyon hasonló, mint az, amikor kicsit nagyobb léptékekben, mondjuk százezer embert vártunk Sopronba, vagy tízezret vagy Zamárdiba. Maga a sziget, aminek ti részei voltatok, habár számos kritika érte az állammal való együttműködése okán, ahogy én láttam a számokat, alapvetően piaci alapú működött. Tehát az amikor különböző gazdasági és komolyan gazdasági folyiratokat láttam, akkor ott a bevételeknek tört át Ők soknak találták, én azonban meglepődtem, hogy mennyire alacsony százalékát, néhány százalékot jelentett az, amit egyébként az állam, vagy az államhoz kapcsolódó üzleti szféra biztosított. Ezt jól látom, vagy jól tudom? Szóval jó, jó az arányok mindenképpen igaz, aki tehát, hogy eh, ahhoz képest, hogy mondjuk akármelyik rendezvénynek voltnak, szannak, szigetnek, mondjuk az összköltségvetése, mennyi volt ahhoz képest, azért ezek nagyon alacsony százalékok. Amikor el lett adva ez az egész miskulancia, akkor annak az árát, az hogyan lehetett leképezni? Mi volt a matematika alapja? Igen. Hát ez uf, igazából egy ilyen az, el, az akkori helyzetnek, illetve az az előtti éveknek megfelelő pénzügyi eredményeknek egyfajta algoritmusából állt ez össze, és azt kivetítve az. És ebből azt szerencsétek volt, hogy ez a Covid előtt volt meg? Így van. Igen. Hát nyilván pici kis is volt be, mert bele, mert beleesett két Covid év, amire senki nem gondolta, hogy ilyen lehet, hogy kétszer elmaradnak fesztiválok, de, de mindenképpen szerencse, hogy... És ez a fajta üzleti modell meg is marad a jövőbeli projektekre nézve? Már a, a mit értsz, az, az Hát, a, hogy, a, hogy az állam és az állam uh, úszövei kis százalékot képeznek. Hát uh, nyilván, hogyha vannak olyan források meg lehetőségek, amire lehet pályázni, azt próbáljuk megragadni, mert mindig van jó néhány olyan ötlet, amit nem biztos, hogy piaci alapon működik, kulturális tartalom, Hát szerintem az, az, az, az egy jó dolog, hogyha az ember attól nem fosztja meg magát, hogy legalább lehetősége legyen arra, arra pályázni, vagy azután menni. Azzal a váddal, amely alapvetően a Norest élte, de ott ugye könnyebben is értem, többet mutatta magát, amennyiben te egy ilyen Nerlovag nem voltál sohasem, de Orbán Ráhelt mindig felrótták neked. A zenekart az esküvőre, és így tovább a volton a, a terrorházával való együttműködést. Nem sorolom tovább. A hajdan volt 19 éves, és a mostani... 51? 48. 48. Elnézést. A mostani 48, és a kettő között ingázó az hogy ítéli meg? Úgy ítéli meg, mint az út mocskát, ami egyébként automatikusan ráragad, tehát félrejét és nehézség. most nem a nervről, nem itt mocsokról beszélnek, hanem hogy az ember ahogy közlekedik, úgy beporosodik. Ez akár rám is vonatkozhatna. De most nem magamról beszélek. Tehát erre, te erre az egészre, ami, amiben részint, szándéktalanul, részint pedig akarattal kerültél, nem abba, hogy aztán így írjanak rólad, hanem a szituációkat te állítottad elő, tehát számolhattál a következményekkel, mint adott esetben én az önkormányzatokkal való együttműködésből, csak hogy elvegyem annak az élét, hogy én itt most vádaskodom. Arra te hogyan tekintesz? Ami a 19 éves lóbenveinél ugye még előse fordulhatott, ezért mondom az ingázást a 19 és a 48 között. Amiről tudom, hogy téged foglalkoztatott, hiszen egy meglehetősen keserű jegyzetet is írtál egyszer erről. Hát nyilván minden történet más. A, most azért eszembe jutott pont magadat említetted, hogy te belőled mit váltott ki, amikor, amikor támadások értek. Vélhetően azért, mert igazságtalannak érezted, amikor a, az én személyemet, vagy a mi cégeinket érintően tapasztaltam, ilyet, akkor, akkor valami hasonló mentem keresztül. Nem is én soha, hogy lehetőben megezgyődni. De itt azt kell, hogy megragadjam, hogy én akkor, amikor ezek a vádak értek, akkor abban a helyzetben nem voltam, és ez nem mentség, hogy ezt az egészet ki tudtam volna menteni az üzleti szférával. Tehát nem arról volt szó, hogy telhetetlen voltam, és az üzleti szférát meghaladó módon akartam még egyéb bevételekre szert hanem az, amit én csinálok, az üzleti módon, és ez legyen az én kritikám, nem tud tehát piacról, a szó klasszikus értelmében, reklámokból, szponzorációból fenntartani. Az alkalmatlan volt rá. Vajon akkor, amikor te, ti ezt, ezeket a lépéseket megléptétek, akkor ebben volt-e bármi, ami vezérelt benneteket, vagy volt -e egy csomó alkalom, ahol utólag nem is értettétek azt a kritikát, amit egyébként én se értettem először, mert nem én kerestem meg akkor az önkormányzatok, hanem engem, és utólag kezdtem megérteni azt, hogy aki engem kritizál, miért kritizál. Te, ti, ezzel hogyan voltatok? Hogyan vagytok, hiszen ennek nincs vége? Hát ami egyébként így legmélyebben érintett, vagy a legnagyobb portkavart kavart, az a néhány évvel ezelőtti Volt együttműködés kapcsán, végülis és saját posztomnak köszönhető, beleszáradtam egy pofomba, potrány fogalmazunk úgy, vagy inkább néhány nap, amit nehezen éltem meg. Aból leginkább azt tanultam meg, hogy ha egyáltalán ezt meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet a médiával, vagy hogyan kell egy pár napig inkább csöndben maradni, és nyelni nagyokat, mert ott valóban az volt az érzésem, hogy, hogy azt tudom, mi történik. Tényleg egy olyan helyzetet ö, jutott el hozzám néhány nap alatt a, a fesztivált. Ugye mesély, hogy mi történt. Ugye a terrorházával volt a szigetcsoportnak, csoportnak, nem csak a Voltnak, hanem a Szigetnek, Balatonszónak és a Voltnak egy együttműködése. A rendszerváltás 30. évfordulója, azt hiszem, talán ez volt a, a, az alkalom, amely kapcsán a letfalas kivetítőkön az egyéb anyagok, egyéb üzenetek, reklámok között szerepelt egy olyan erről a jubiláumról, vagy, vagy fordulóról szóló kisfilm is, amelyben a miniszterelnök is szerepelt, és ez valamelyik kírportálon e, megjelent elő egy bejátszó, hogy ez megy a volt fesztiválon, mi történik itt, ez egy ilyen rendszere, vagy egy ilyen, egy ilyen lúpolt anyagként, amihoz, én nem is láttam ezt az anyagot se fejszínen, e, se azt követően nem találkoztam vele, e, és nem nagyon értettem, hogy miért keresnek naponta négyen-öten újságírók, hogy, hogy erre valamilyen magyarázatot ö, adjunk. Ö, aztán néhány nappal és nyilván megértettem, hogy, hogy, hogy ebbe a kérdésbe inkább nem kellett belemenni, mert értető volt, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez, ez neki bántó. Én még azt is hozzáteszem, hogy ráadásul utólag kiderült, hogy én azt hittem, hogy az egy csalás történt valamelyik portálon, hogy ez egy ilyen anyagként ment. Közben kiderült, hogy a nyitónapon a videósunk, a, aki aki beállítja a rendszert. Ő előkapott valamit, elővehette volna a coca reklamja is, de ez volt a kezébe, ez berakta, és ezen állította be, hogy, hogy mi történjen a, a, a Letz falakon hangerőt, meg a, meg a, meg a videórendszert. Uh, és hát az újságíró pont akkor járt arra, amikor azt látta, hogy megállás nélkül egy, egy terrorházás filmet lát a, a Letz falon. Erre egy még visszatérek, mert ebben volt személyes élményem, ugye ti voltatok, voltatokból, hiszen én a Volt Fesztiválon hosszú ideig dolgoztam. Um, az Orbán családhoz való viszony, a házasságra meglepetésként szerzett zenekar az micsoda? Hát én a, ugye jó barátságban vagyok a Ráhelrel is, miniszterelnök úr feleségével is azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy, hogy jó a viszonyom, és ott voltam az esküvőjén a, a Ráhelnek is, és az volt a mi ajándékunk, hogy egy sopronis zenekart akik egyébként házi builakodal üzenét játszanak, hívtunk meg az esküvére. egy másodperc szülőt, ez egy ilyen felvétel van valami probléma édeseim? De megmaradhat benne maradhat. Hogy ez országspecifikus? Bár ez egy rossz kérdésen más országban nem éltetek. Hogy éltétek ezt meg? Ugye itt alapvetően azt kell látni, és ez egy újabb beszélgetés, amit nem fogunk végigvinni. Hogy a tevékenységetek révén bekerültetek egy olyan körbe, amit és most nem kezdek el címkézni, hogy kik, már egészen másféleképpen láttak, mint ahogy ti megértétek. Mondok egy konkrét példát, vagy kettőt. Amikor azt mondtam, hogy a Noresz, mert őt jobban ismerem, használta a Volt Fesztivált, akkor az érvényesüléséhez, ez a szó klasszikus értelmében, amit így ebben a formában nem mondott, én mondom akkor azt tudom mondani, hogy én tényleg használtam emlékszem, hogy a Kejfejancsi volt az, ami alapján én meg lettem hívva. Én egyébként a Volt-fesztiválon baromira nem találtam volna helyemet, hogyha ott naponta két órát nem dolgoztam volna. Aztán délután már, ha nem is annyira ismert figura voltam, mint egy zenész, de ugye elsősorban azok miatt, a kisebb-nagyobb botrányok miatt, ami a beszélgetéseket kísérte, azért lett egy ismertségem. Nem én ugye mindenhol idegennek éreztem magam. Mindenhol. Tehát az, hogy én jól éreztem magatokat, magamat nálatok, az abból adódott, hogy dolgozhattam. Abban lett valami eh, hinterlandom, és aztán hint, avval a hinterlandommal már nem éreztem magam hülyén. Mert egyébként a Volt Fesztiválon, de különösen a Szigeten, az ember olyan elárvultan tudta érezni magát, egy akkora tömegben, ahol egyébként nem is kellett mozogni, mert sodarta magát. Most az a végére bele szoktam lendülni, mert sodorták az emberek. Adott esetben baromi meleg is volt, egyedül voltam, szerelmi bánatom volt, nem tudtam magammal semmit, gyerekek ne telefonálják. Ez ja, az enyém, akkor nagyon jó. Akkor nem. most <gül> felvétel van. Én telefonáltam, bocsia, ezt most jól megoldhatom. Na, ez pont a legjobb pillanat. Nem, nem, nem, nem, nem jó. Na, így. Szóval, elnézést. Bocsánat, elnézést. Szóval, és ez éveken keresztül ment. Ez hosszú, hát több mint tíz éven, hanem 15 éven keresztül így volt, és, és mindegyik egészen fantasztikus volt, és, és megteremtette annak a létezési módját, ami aztán, amikor megszűnt, akkor egyszer csak egy ilyen fesztiválon, másodperceken belül még idegenebbül éreztem magam, már immáron nem csak amiatt, hogy idegentest vagyok, hanem az életkorom miatt is. Úgyhogy ezért én roppant hálás vagyok, beleértve azt a fotót, amit a hócipőben láttam, viszont mert a Noresznak nem volt meg, amikor az első meghívásom, amit a szigetre vitt, ott két ausztrál levetkőzött is tök mesztelenül észi re rázták magukat, miközben a fejem fölött ment ez az izé, az valami olyan szabad, tehát az valami olyan flow volt, amire szavak nincsenek, tényleg. És ebben lopta be magát, ugye, ugye abban az évben, amikor volt ez a, ez a terrorháza, vezette meg beszélgetést a terrorháza illetékeségével és az ámbolcsival. És hát ugye, ami ennél sokkal lényegesebb, egy csomó gyerek volt ott. És a barátnőm is azzal jött, hogy hát ez milyen skandalum, amit olvasott, ugye. És egyszer csak mindannyian avval szembesültünk, biztos bennem is az volt, hogy skandalunk, Tiltakoztam ellen a személyes ismerettség okán, hogy most hátba támadom a Norest, és ott a helyszínen. Ebből senki semmit nem érzékelt. Az emberek zöme azt mondta, hogy nem is látta, nem is hallotta, ő az újságokban olvasta, vagy az interneten, az interneten. De amikor megismerkedett vele, annyira nem érdekelte a fesztivál egészéhez képest, hogy ő nem is értette, hogy ez miről szól, az öcsi is ezt mondta, és nem, ami ennél sokkal lényegesebb, az ott lévő gyerekek is. Lett valami kis konfliktus, egy-két ember érintve érezte magát, de alapvetően nem erről szólt a történet. De ez, amiről most beszélünk, már az utóbbi, ez óhatatlan belopta magát ezeknek a fesztiváloknak az életében. Mindig volt valami. Hát, most így hallgatom ezt a szorítót, így felelevenedett bennem az, ami ott történt, hogy alapvetően itt azért tényleg elvált egymástól a két valóság. Tehát volt a fesztiválnak az a valósága, amit most elmondtál, meg az, amit így a média így föl, fölfestett, meg fölrajzolt, mintha itt egy ilyen nagymosás folyna, és akkor a, az embereket próbálják itt átnevelni vagy nem tudom, ideológiailag vagy bármilyen szempontból. Tehát, hogy ez szerintem egy annyira egy ilyen torz kép alakult ki. Most az, hogy ez miért alakult így, ez nyilván nem most kell feltétlenül megfejtenünk, de hogy, hogy igen, ez volt az a furcsa ellentmondás, amit mi is ott érzékeltünk, hogy egy valóban szerencsétlen helyzet, egy belúppolt kisfilm által kialakított ilyen hisztérikus helyzet, ö, ami a médiában így, így, így, így előtérbe volt. Elkerülhető lett volna? Ja, ha ha kettébontjuk azt a kérdést, hogy mit gondolunk arra, hogy egy ilyen film szerepelt egy fesztiválon, megosztanák előre a vélemények, én azt gondolom, hogy simán helye van. Erről más gondolat, más, én ezt gondolom, hogy simán van helye. Az volt az igazán nagy tanulság számomra, amivel mai napig nem tudok mit kezdeni, hogy miután ezt értem meg, amit is elmondtatok, hogy a helyszínen én se találkoztam egészen addig, amíg a híradók, nem tudom, újságírók nem kerestek, és a saját oldalomon írtam egy, egy, egy posztot, hogy nem értem, mi ez a helyzet, hosszasan leírtam, mi történt. Ugye sokan átvették ezt, a, ezt az anyagot, utána néhány napon keresztül olyan szennyáradatot kaptam megállás nélkül a saját oldalamon és a saját messengeremmen, amit valahogy elviseltem, bár ilyennel még soha életemben nem találkoztam, de azóta mindig azon gondolkodom, hogy akik ezt így hivatásszerűen űzik ezt a forradalmár szerepet, azok hogy tudnak ezzel együtt élni, mert az azért ember tovább. Rakott belétek szelket? Nem ez, egyáltalán ez ezek a ezek a történetek, amelyekből több is volt, és akkor egyet felidézek, mert Covinton nélkül is megvan. A lányommal voltam Balaton Balatonszaundon. Oda ti hívtatok, meg ott nem dolgoztam, az egy másik közeg. Görögországban voltunk előtte, és valami kagylóhéj, vagy nem tudom, mi ment a lábam, és vérmérgezésem volt. 38 vagy 39 fokos lázam volt, a lányom nem volt még elég nagy ahhoz, hogy egyedül beengedjem. A lányom ott valahol volt, én pedig a v lefeküdtem, mert a fizikai értelmében nem tudtam menni, és a 444-ben én voltam az illusztráció, nem tudom mihez meg lehet keresni. Nem fogom elmesélni, hogy mit értem meg, mert ha tudta volna az illető, hogy én, én miért fekszem ott, akkor lehet, hogy nem képezett volna le, de nem tartott el szükségesnek. Biztos én is elkövettem ehhez hasonlókat, de ezek nagyon mélyre tudnak menni. És nagyon sokszor el tudja az embernek venni a szájézét attól, ami egyébként, amiért az egészet csinálja. Nekem egyébként, ami egy, egy tanulság, nem csak ezekből a még egy dolgot is abba hagyom, hogy azért ti nagyon sokat voltok. Mert ugye én emlékszem arra, ti bejártátok a teljes terepet, de azért mindig sokat voltatok a vip -ben. és a VIP ebből a szempontból olyan, mint a balzaknál az opera, vagy mint a királyi udvar, ami a királyi udvarban van, az nem ugyanaz, mint ami az országban van. Függetlenül attól, hogy ott jobb helyen lehet nézni a, a koncerteket, ott van ellátás, ott van tető, hogy esik az eső, de a, a fesztivál mégis azon kívül zajlik. Itt, amit mondasz, az, az, az évekig sokat voltunk a vip -be. az utolsó néhány évben, most még a Covid előtt is, meg, meg azt követően is idén, már nem voltunk annyit a VIP-ben, egyébként pont amiatt, mert, mert azt mi is egy kicsit megéreztük, vagy én mindenképpen, hogy, hogy, hogy más is felismerte azt, hogy ott a VIP-ben lehet keresgélni mindenféle dolgokat, amit aztán fel lehet fújni, ki lehet karikírozni, bármit lehet csinálni, úgyhogy idő után egyébként ez már így visszajára fordul bennem mindenképp. Az nekem egyébként az, hogy, hogy és ez, nem, ez teljesen független mindenféle politikai meggyőződéstől vagy bármitől, ez legyen bármilyen közéleti téma, ami, a, ami, ami ma úgy, úgy az érdeklődés omlokterében van, hogy egy csomószor van bennem olyan, hogy így jön egy impulzus és ki akar, kiírok majdnem valamit a Facebookra, és aztán elbeszélem magam, mert látom azokat, akik nem tartják vissza magukat, és hogy, hogy, hogy néha, amikor van egy kis időm, hogy végolvasok egy ilyen kommentárodatot, és annyira annyira rossz, rossz végigolvasni, ilyen rossz és támad az emberben, hogy, hogy, hogy olyan szélsőséges megnyilatkozások és olyan, nem, olyan nem, nem konstruktív diskurzus folyik, hogy, hogy aztán le is beszélem magam, és aztán mindig úgy, úgy döntök, hogy jól tettem. De ez le, lehet a focitól, a, a, tehát bármilyen közéleti dolog, és, és inkább, inkább nem. És te Hát százból egyszer én is elkövetem azt a hibát, amitől a Zoli óvajíti magát, és általában is megbánom. Tehát ez, ez a része, ez tényleg nagyon, nagyon furcsa látni, hogy én azért sokszor olvasok én is olyat, amiről azt gondolom, hogy ez most mi, mit keres itt, de eszembe nem jutna, hogy egy, egy, egy, egy olyan fajta ilyen teljes meggyőződéses, mint hogyha nálam lenne a bölcsekköve kommenter reagáljak rá. Hát ezzel valószínűleg együtt kell élni. Olyan szabadon sajnálom, mert hogy azért mondjuk a zoli a gondolataira, néha kíváncsi lennék, hogyha, hogyha megosztalád, nem, fot, nem pont focit témában, bármilyen más témában is. Végül, de nem utolsó sorban ti árultatok el, honnan is tudtam volna, az utolsó napotokat törtétek, a szigetnél, mert leszereltek. Katonák nem voltatok? Nem. Én voltam. Tehát akkor nem tudjátok, hogy milyen leszerelni. Milyen érzés? A mai már nem annyira, ez most már csak egy ilyen szimbolikus ma ma hatodikra van. Igen. inkább egy picit visszalépnék erre az évre. Tehát a, amikor úgy újra indult az élet, és kiderült, hogy lesz lehetnek újra fesztiválok, és azért, azért már az éveleje, vagy első, első felében az éve első felében már tudtuk, hogy azért nekünk ez lesz az utolsó évünk az volt úgy igazából nehéz. Tehát attól a pillanattól kezdve, amikor mondjuk bennünk véglegesedett, és egyébként a cégen belül, vagy, vagy azokkal a döntéshozókkal közösen kimondatott, hogy akkor hogy ez lesz az utolsó nyarunk, ezt a nyarat volt inkább nehéz végigcsinálni lelkileg. Legalábbis nekem mindenképpen szerintem mindkettőnknek csak lehet, hogy különbözőképpen éltük meg. Nem mondom, hogy túl vagyok rajta, én személy szerint, de azért most már sokkal jobban tudom magamban kezelni azt, a, azt, a, azt hogy, hogy, hogy ez milyen érzéseket váltott ki bennem. Nem vagyok keserű egyáltalán. Uh, nyilván lelkileg azért ez egy, ez egy most lehet hogy ilyen túl nagy szavakat használok, de ez egy ilyen gyász folyamat, de azért van benne egy csomó vidámság, meg egy csomó, csomó olyan pozitív dolog, hogy, hogy azért nincs, nincs benne ilyen, ilyen rossz érzéskeserűség. Mi lesz ma? Ez az aktus, amiről beszél, Ez igazából egy, tényleg egy szimbolikus, egy aláírás. Ugye az, az jutott eszembe, hogy a hollywoodi filmekben mindig egy kartondobozba csomagolnak a, a, a munkájukat elhagyó Igen. munkatársak. Ezt én megtettem már, és készültem rá. Mondjuk egy Herautó került hozzá, mert fél életünket a, a szigetirodában tartottuk. De egyáltalán nem viselt meg, én tényleg úgy vagyok ezzel a, a helyzettel, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ez a nevünkhöz fűződik. És nagyon-nagyon és, és szabadnak érzelni. De Aláírok valamit, vagy alá kell írnunk rengeteg dolgot? Hát egy. Tulajdonképpen ezzel jogilag lezárul a mi, mi részvételünk a tulajdonosi struktúrában. Ezt, ez fog faktor. ez már nem az enyém. Kiegyenlítettetek. <gül> <gül> Igen. Jogilag ez lezárul, ez a folyamat. Tehát igazából most olyan papírokat írunk alá, amiben a a cégnek a, a, a társági szerződésétől kezdve rengeteg okiratban ö, hivatalosan is mi kikerülünk, és 100 bekerül az új tulajdonos. Valójában a telefon azért volt mellettem, mert nem mindent nyomtattam ki, mint ahogy láthatjátok, végül is a papírokat is csak kiszembe vettem elő, és néhány e-mailt elküldtem saját magamnak, amelyet szintén most már nem fogok elővenni. Életetek ezt fogjátok csinálni? Hogy honnan tudja az ember ezt? 48 éves korában. Nehez, nehezen lehet azért látni a jövőt, de én inkább úgy mondanám, ha én nekem kellene először, mert pedig először válaszolok, hogy, hogy, hogy nekem most ilyen pillanatban nincs, nincs olyan, olyan tervem, ezt drasztikusan felrugná. Igazából az ezt fogalmát ö, ö, szerencsére eléggé tágan lehet értelmezni. Tehát amivel mi foglalkozunk, abban pont az a legizgalmasabb, hogy mi nem koncertszervezők vagyunk, hanem olyan fesztivál nevei fűződnek a, vagy fesztiválok fűződnek a nevünkhöz, amelyekben minden lehet, kiállítástól, sportig, nem, nem tudom, tehát, hogy, hogyha életünk végéig van-e kedvünk ezek közül valamelyikkel foglalkozni, én azt gondolom, hogy lesz. Tehát, hogyha ez abban ölt testet, hogy a, egy kávézóban irodalmi esteket szervezünk négy embernek, mert éppen ahhoz van kedvünk, akkor ők is csináljuk, csak más méretekben. Annak idején én bekireckettem Révés annyi mellé, vagy Révés Sándor mellé a turnébuszba. A szónak ebben az értelmében pedig akkor sem voltam már annyira fiatal. A, mi a rajongásotok tárgya? Van-e még rajongásotok tárgya, vagy ez ma már inkább szolgáltatás? Szerintem nem csinálnánk, ha nem lenne rajongás. És mit? Te, te, mi, te, mi, mi, mi iránt rajogsz? Szerintem kb. ugyanoda tudnánk visszakanyarodni, amit a beszélgetés egy pontján próbáltunk valahogy örülírni, hogy hogy létrehozzunk olyan dolgokat, ami, amivel, amire mondjuk így a, a sok ember úgy tekint, hogy meg sok ember hőrömet okoz. És, és Tehát e tekintetben, hogyha össze, egymás mellé helyezed a kevésbé ősz 19 éves Fülöp Zoltánt és a mostanit, akkor azt mondod, hogy ugyanarra néz ugyanolyan módon? Nem feltétlenül, mert nyilván azért vannak hangsúlyáltadások, fókuszok. Ez, ez jó példa volt, amit a Norresz mondott, hogy ha, ha, ha nekünk attól fog csillogni a szemünk 10 év múlva, hogy, hogy ötven kötőjel száz embernek szervezünk valami, valami olyan dolgot, ami, ami még lehet, hogy nem is egy zenei program, hanem valami tök más, akkor, akkor ha attól csillog a szemünk, akkor azt fogjuk csinálni. Megszint van az olyan szempontból, az én fejemben biztos, hogy egy nagyon fontos kulcs kifejezés. Úgy gondolom, hogy akik sikeresek ezen a területen, amiben mi is vagyunk, azok kivételnek a rajongóként indultak. És ha én meg tudok nevezni néhány embert, aki nekem a rajongásom tárgya volt a lovasítól a müller péter keresztül, a Szikora-Robig, az, hogy átminősülhetett a mi kapcsolatunk egy néhol barátságán, néhol egy óriási tiszteletté, azt én örömmel látom, hiszen nem az történt, hogy már elfáradt, már nem úgy nézek egy műlerre. Nyilván akkor ő volt aztár, most nem ő aztár, de mai napig, ha Péterrel összefutok, akkor tudom, hogy ő egy olyan ember, akit nagyon-nagyon szeretek és tisztelek, és nagyon örülök, hogy van szerencsém, ilyen közel lenni hozzá. És még néhány van vannak ilyenek. Tehát át tud minősülni ez a, ez a fajta hozzáállás, de, de a szeretet része az megmarad. Sok szerencsét, boldog új évet. Neked is, nektek is. gmail.com. Viszont látása viszont